Вона ходила до школи вулицею, хай шляхто й був дальшим, ніж через пустир. Старанно уникала місце, де могла зустріти злого верховоду. Саме так назвала Едика Еміра, Гнала думки, що хоче, таки хоче зустріти. Двічі, восени і взимку, бачила його звіддалік. Раз самого. Що неквапливо, як справжній господар життя. Раз у компанії. Щось говорив і сміявся. За ним рготалий кориші. А за тиждень чи два до Нового року вона дізналась, що Едика разом із ще двома його публічниками затримано після грабунку ними професорської квартири. От і все, подумала при цій згадці Віта. А що все, була наступна думка. Грабіжників судили, показовий процес відбувся у клубі їхнього мікрорайону, і Віта всі чотири дні, коли йшов в суд, проганяла думку прийти, побачити, послухати. Ба, найбільшим її бажанням було таке – Просто прийти подивитись, прийти подивитись, подивитись на нього. сісти десь у куточку і подивитись. Подумала, чи школярі пускають до залу суду. І як він веде себе, нахабно, виклично, чи визнає вину, адже він винен, це злочин, грабувати тим більше квартиру професора. Злочинець не міг викликати інтересу радянської школярки без п'яти хвилин комсомолки. Це було ганебно і теж злочинно. Вона не злочинниця, вона... Майнула думка. Може розповісти про все це мамі? Адже досі ділилась з мамою всіма своїми таємницями. Шкільними й поза школою. Розповідала про почути, прочити, не просила поради, з ким дружити, а з ким її. Більше того, розповідати мамі про все, що траплялося у її житті, стало внутрішньою потребою. Едики Мір став першою таємницею, прихованою від мами. У ці осінні місяці віта... Зробилась не диво балакучою. З мамою говорила, говорила, говорила геть про все, як тільки випадала нагода. Про щойно прочитану книжку, розмову з однокласницею, про побачену на вулиці сценку. Вона ластилась до мами, і болагалась ненароком проговоритись. Таємниця. Едик були її докором сумління. Докором, якого вона бісля суду позбавилась, викинула з голови, як не потріб, що засмічував пам'ять. Вона стала такою, як і була – Дрібна пригода минулась. Улітку, неподалік їхнього будинку, віту перестріла невродлива вуграста дівчина. Старша з вигляду на пару років. Тебе звати Вітою? Так. Едик просив тобі передати. Вона ткнула в руку віті папірець, швидко пішла, мовби втікала. Едик? Звідки? Він же в тюрмі. Звідти, сказав хтось віті котра трептячими пальцями розгортала папірець, пів аркуша шкільного зошита в клітинку. Там було два коротких рідки. Вона прочитала, виведене, написане нерівними, до кінця недоведеними буквами. Мала, напиши мені, Едик. Далі стояло місто, дві такі ж нарівні літери П, Я і чотиризначне число, і його ім'я та прізвище Грищенку Едуарду Миколаєвичу. Віта довго стояла посеред міста, гучного, наповненого рухом і голосами великого міста. Вона думала про те, треба написати чи ні. Писати їй? Чому вона повинна писати? Цей чоловік значно старший і злочинець. Вона дівчинка і школярка. Вона з іншого світу. Доброго і правильно вона. Але він хоче, щоб ти написала, сказав хтось. Віта оглянулась. Людям, що йшли в один і другий бік, людною Київською вулицею було байдуже до неї. До звичайної дівчинки, школярки, яка невідомо чого спинилася. Невідомо чого оглянулася раз і в другий, і в третій. Декотрі з перехожих теж оглядались, інші здивовано дивились, оминаючи. Її Віту, Вітусю, Вітульку. «Я боюся», – раптом подумала вона. «Боїться чого?» Чоловіка, який написав коротку записку? Але жін далеко, у в'язниці, справедливо покараний. Віта мусила признатись собі. Так, його. Але вона не тільки боялась, що збільшив за страх жило вже в ній. Жило й ворушилось, от яка біда. І все ж вона його переборола. Переборола? Вона зовсім не боїться. Жодного злочинця, грабіжника і хто він ще. Жодного. Вони огидні, чужі, противні і ще. Вона радянська піонерка, гарна, розумна дівчинка, донька розумної мами, чемна, зі своїм життям, у яке брутально вторгаються. Я не буду відповідати, сказала Зобівіта. Не писатиму, от і все. і Він забуде про мене. Їй стало легше на душі. Чомусь страшенно захотілася Морозева? Його продають он там за рогом, на вулиці, що перетинає ту, якою вона йде. Віта пішла за Морозеву, вирішила, що розповість про все мамі. Морозова в кіоску навиявилось. Зачекає, зараз мають підвести, сказала тітка продавчиня. Віта не стала чекати. Подумала чогось, що Морозова буде зовсім не холодним і стікатиме по пальцях. Так уже раз було. Навіщо чекати? Вона піде додому, до мами. Мами Даси, і все розповість, і мама дасть гарну розумну пораду. Мамі вона не розповіла. А через місяць майже на тому самому місці сестра Едика, котра дивилась на неї вже, вже не так приязно, як попередній раз, вручила, мовчки вручила, ще один папірець. І Віта розгорнула його і прочитала. «Мала, чому не пишеш? Не грайся з дядьком Едиком». І Віта здригнулася і знову, як і тоді, на пустирі оглянулася. Сестра Едика стояла трохи збоку боку і дивилась примружено і пронизливо – Дуже пронизливо. Потім повернулася і пішла. «Що ж робити?» – подумала Віта. «Може заявити у міліцію?» І вже знала, що не заявить. Розділ третій. «Твоя мама поїхала до Києва, а потім за нею приїхав ще один негідник», – сказала бабуся Драздра Перма. «У тебе всі негідники, мама». «Ні, але давай не будемо навантажувати дівчинку цими спогадами. «Добре. Ось такий діалог. А далі...» Далі Олеся дізналась, що мама сама викликала бабусю, що бабуся поживе в них, доки мама буде в лікарні. «В лікарні? Чому в лікарні?» «Я захворіла, тільки й усього», – сказала мама. «Вона вимовила це тихо, буденно, якось майже зневажливо. Ах, нічого серйозного, важливо що... важливо, що там турбуватись?» Олеся хотіла б у це вірити, але вона прожила з мамою майже 15 років.